<të> e falenderoj ma laun së përnë o të ala zotin e gjithësis për të gjitha mirësit që në ka dhuruar e padushim mirësia me madhe është kjo femre këllueshme me të cilin ma laun së përnë o të ala në nderoj nisla E falenderoj ma laun së përnë o të ala i cili në ka lajmëruar në librin e ti të shend, se me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Allahu sëfënë ota ala në urdronë për sili e të mirë e dinjëtoze dhe në dalon nga gjdo pështërësi e padrëtësi. Sikur se në urdronë që të kapëmi fortë Pas librit të tij të kapim fort pas litarit të tij dhe të mos përchahemi, e të mos devijojmë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Njëriu më sillën më të mirë, ai i cili na mëson edukatën me të cilën duhet të karakterizohet gjdo musliman, gjdo besimtar që jeton në këtë planet. Ka thënë i dërguarja Allahut sallallahu aleyhi vësallam, as kush për e ush nuk beson deri sa të dëshiroj për vlajnë e vet atë që ka dëshiron për veten e ti. O Zotë fale, bekohet dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e si të ti besnik deri në ditën e gjukimit. Të nëruar shikues, në serin e emisioneve kushtuar vlazris në fe, edhe sot, kam kënejsin që flas për disa shkashe që e ruajnë këtë vlazri dhe disa shkashe tjera që janë të kundër të atyre që e prishin të vlazëri. Muslimani duhet jetë modest dhe zemër gjerë. A i pranon këshilla dhe propozimet e vlazërve ti. I drëguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallam edhepse ishte i zjedhur i Allahut i graduar me profetësi, i ruajtu nga zote i ti e me i shtatë. Eh? Profeti sallallahu aleyhi wa sallam i merte në konsideratë propozimet e shokëve të tij konsultohej me ta pranonte këshillat e tyre i dërguari allahut sallallahu alaihi wasallam sikurse e dini e pranoi propozimin e sahabëve për të dalë në Uhud gjithashtu alehi salatu wasalam e pranoi propozimin e bashortës së tij umuselemas Në ditën e Hudaybiës, e cila e këshilloi që, që të ishte ai i pari që ta ruante kokën e të thertë kurbanin. Disa herë Aisha ra diallaahu anha i para shtroi dilemat e saj, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigjëi asaj me zëmërgjësi e dashamirësi. Madje I dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem ishte tolerant edhe ndaj armiqve të tij. Madje ndaj armiqve më të egër, ata që qëllonin me thik pas shpine, munafiqët. Koka i hipokritëve quaj Abdullah ibn Ubay. Ditën që ai vdiq i dërguar e Allahot sallallahu aleyhi wa sallam vjen djali i ti, i cili ishte musliman, që e Abdullah, kë musliman i mirë, deshit të ndërmit sonte, i vint e keshë për babajnë e vetë, deshit të ndërmit sonte të profeti sallallahu aleyhi wa sallam që t'ja falë të gjenazën. I dërguar e Allahot sallallahu aleyhi wa sallam mëshira e dhuruar e njërzimit pranoj të jafar të gjenazën. Unë ngrit për të jafalur. Ndërsa u meri që ishte, aty pran, i tha ojë dërguar i Allahot. Mosë jafar të gjenazën, sepse Allahot a ka ndaluar këta. Profet i sëllëllahu aleyhu e sëllëm i tha se mua më shëdhën e drejta të zjetë. Jam, jam ilirë të zjetë dhe kishte parasysh fjalën Allahut panautala. Istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 herë, falyaghfir Allahu lahum. Kërko falje apo mos kërko për ta, njësoja është. Nëse kërkon falje edhe 70 herë, Allahu nuk do të falë ata. I, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: unë do t'i lutëm Allahot më të të për se 7 djetër, duke shpresuar se Allahu s'panohu t'ala do t'a falë. Ndërsa u mërë i tha, a i është mënafikoj dërguar i Allahot? E me qëta të, profetisë sër Allahu a.s. vazhdoj, i a fali gjenazën, pastaj, a, ati i zbrit fjale Allahu s'panohu t'ala, Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taquma ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wahum fasiqun Mosjafal namazin asnjerit per tyre kur vdes as moshendro te vari i ti per lutje vizit sepse ata e më huan Allahum dhe të dërguarin e ti, atavdishen duke shenë kryeneq. Në i trasmetim tjetër të imam Ahmetit, i dërguar e Allahut sallallahu aleyhu sëmë fësë se ka thënë, si kur të dhja se po të lutesha Allahut më te për sisa 7 diterë do të abëja këtë. Shikoni moralin e lartë dërguar të Allahut sallallahu aleyhu sëllëm, Si silej a i me armisht e ti. Madi për armishtve më të egrë. Valë, si silej profetisë, së lëllahu a rejë vësëllëm, me shokë dhe misht e ti, po nësi duhet e silemi me vlejzrit të anë. Talja dhe ironia, përqmimi dhe përbuzja, nuk janë për edukatës së muslimanit. Allah subhanahu wa ta'ala thot: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaum. Asa yakunu khayran minhum. O ju shikini besuar, një grup për ju mostalet me një grup tjetër, ndodh mbasa i talluri, mund të jetë më i mirë se sa tallsi. Tallja dhe ironia nuk burojn vetem se nga nje zemër e zez, nga nje zemër e keqe. Një zemër ziliçare. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, i mjafton njeriu prej së keqes kur përbuz vllajin e vet musliman. Ëndërsa nundi madhësia ka lidhje të forta me përbuzjen e përçmimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përqufizuar mendjemadhsien me dy fjalë. Tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, mendjemadhësia është përçmimi i njerëzve dhe refuzimi i së vërtetës. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe përfundimin e hidhur të mendjemadhit në botën tjetër. Ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hyjë në xhenet a i cili ka mëndimadësi qofte dhe sa një grimës, sa një grimës mëndimadësi, nuk do të hyrë në gjenet. Shikon një se qfarvej si ullët është mëndimadësia, qësë qëfam, ka lidjet të ngusht, me taljen dhe përbuzin. Nga se mëndimadhe i shikon veten të madhë, dhe të tjerët i shikon të vejgjel, i tal, i përbuz, i përqmon, i fyën, i ofendon, por në botën të tjetër, do të jet ai i cili do pre të jetë prej të postonuarve që njerëzit do ta shkelin ai i cili do të shkëlet për njerëzve me këmb në ditën e kiametit prania e elementeve të përbashkë mes njerëzve qoftë kjo në mendime, në botë kuptim, në ide, në karakter, në zakone e të tjera, të gjitha këto i afrojnë njerëzit dhe shtonin dhe forcojn vëllazërin mes tyre. Një dietar marik ibnudinan thot: Nëse sheh dy njerëz që janë të kënaqur në shoqërinë e tyre, atëherë dije se këta kanë cilësi të përbashkëta. Dërsa i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Shpirtrat janë si ushtar të rreshtuar, Ato që njëhen, afrohen, bashkohen dhe ato që nuk njëhen, largohen. Kur njeri u është gjithmonë në opozit me vlajnë e vetë, e kundrështonë në gjithmonë në gjithmonë në opozit me vlajnë e vetë, e kundrështonë në gjithmonë në gjithmonë në opozit me vlajnë e vetë, me fjalë, me vëprime, në dëshira, në mendime, e tjera. Kjo eftohën vlazërin me styre dhe qonë dheri në ndarje dhe largim. Besimtarje është elastikë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: besimtari është i butë dhe tolerant. Dhe në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: A tu tregoj për njeriu që nuk do ta dijeg ziarri? Apo për njeriu që është ndaluar hyrja në ziarr, i tham po i dërguari Allahut? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: As çdo njeriu i afrueshëm si siçi themi ne gojë ëmbël, gjak ëmbël. Njeri i afrueshëm, i butë e tolerant. Ndodh që vlla iun të ketë mendime shije dhe preferenca të ndryshme nga ato tonat. Por gjithsesi ne duhet ta pranojmë atë ashtu si ç'është. Në fakt ky rregull vlen për gjërat që nuk janë parimore, ndërsa për gjërat parimore që kanë të bëjnë me besim e dhe bëjnë ndesh, me shëriatim islam, por duhet të mbajmë qëndrim të rept. Gjisesi, ne duhet jemi të but, e tolerant me vlejzir tanë, larkë grindjeve, larkë mosmarveshjeve, larkë vlajshdësis, nëse duham të shpëtojmë gazjari, e të fitojmë gjenetin e Allahut, s'pana më të ala pa dushim, shëmbullu yn, është i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem, i cili ka qenë i bud dhe i leht në komunikim. I është farë nga të regon, e nësi radiallahu anhu, për profetin sallallahu aleyhi wa sallem, i kam shërbujer të dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem, dhjetë vjetë. Por asë i herë nuk kam dëgjuar për ti, Uff, si nuk e dëgjoha njëherë të ankoj, thote nësi, radi Allahën, dhjetë vjetë, po dhjetë vjetë. Për do një gjë, që e kam bërë, nuk më tha pse e bërë, nuk më tha ndo njëherë pse e bërë. Dhe për diçka që e kam lën, nuk më tha ndo njëherë pse nuk e bërë e këta. Shikoni se shfarë durimi, Shikoni se qëfarë s'jelje me shërbetorin e ti, valë, si s'jelje a ja i me mishët, me vlezrit. Pra ndajë Allahus s'fana u t'ala i bashkojë zemrat e sahabëve rëfti. Ka thënë Allahus s'fana u t'ala, Fëbima rahmetimin Allahi lin të lehum, U laukun të fadën ghalidhël kalbile dhe në fadën min haulik, Fa'afu anhum o staghfillehum o shawirhum fil emrë. Fa'i dha azem fë të fëtëvekkil ala Allah, inna Allah ju hibbul më tëvekkilin. Fëtë Allahus F.T. Në t'i ishe i but me ta nga sa Allahu të dhëroj mëshirë. Sikur t'i ishe i vrajht e zemë në ngurt, ata të të largojshin për teje. Pra ne mosu avereja t'yre gabimit. Kërko falje për ta dhe konsultohu me ta pas taj kur të kesh marrë një vendim, bështet ju Allahot, se me të vërtetë Allahot s'pana, i doa ta që i bështetet ja, si në ti. Ja si përshkruam, Allahot s'pana o t'ala të dërguar në ti, a.s. Bashme shokët e ti, Muhammedun Resulullah, wal edhinën, Muhammed e shidda wal kuffariru hama u bejnehum, Muhammed e shidda wal kuffariru hama u bejnehum, dhe ata që janë me të, pra shokët e ti, janë të ashpërndëri, jobesimtarve vetëmshirshëm me styrë ndaj besimtarve prandaj të jemi të butë të lehtë të shoqërueshëm të distancohemi nga mendymazësia da arroganca i dërgoi Allahu sallallahu alaihi ve sallam thotë besimtari është i shoqërueshëm nuk ka mirësi tek ai njerëj i cili nuk është i shoqërueshëm më i mirë i njerëzve është ai i cili u bën të bëj më shumë të tjerëve. Pra ai i cili u vjen në ndihmë të tjerve, ai i cili mendon se si të zin hallat e problemeve dhe nuk mendon vetëm për veten e tij, ky është më i miri i njerëzve, sikurse thotë dërguari Allahut alayhi salatu sallam. Srat. Nëse vllai ju ngabon apo bën ndonjë gjinë, ne duhet ta këshillojmë atë, por jo në publik, jo para syve të njerëzve, por në vetmi sepse nga njeriu nga natyra vetë natyra e tij e urren shfaqjen apo manifestimin apo publikimin e tëmetave të tij. Edhe pse ai është i venditur se po gabon apo ka këta apo ato tëmet, po këto nuk e nuk e dëshirojnë që njerëzit ta marrin vesh. Prandaj duhet ta këshillojmë vllain ton në vetmi. Nëse e këshilojmë në publik, atëhere, atë do të zemrojmë. Nëse e këshilojmë në publik, atëhere do të alergojmë nga vetja jonë dhe do të ftohet dashuria mes neshë tukën bjellë farë në uretis dhe armisis. Sa bukur shprejt, imam shafiu, Allahum shiroft, kur dëshiron të më këshilos, më këshilo në vetëmi dhe jonë publik, sepse këshila para njerëzve është një lojtë diskreditimi. Nëse ti ve pronë kështu, pra më tërpronë nëse të njerëzve, atëhere, mos va nko, kur nuk, të, nuk e dhe gjoj, fjallën të ende dhe nuk të bindem. Kër e këshilojnë vlajnë tonë, me sinceritet e në vetëmi, kër aji e kuptonë se ne e duham e dëshirojmë që të korijgjëm gabimet e ti, ja duam të mirën atëhere, këj vla do të nakuptoj. Këj vla do të kthejt e këvërteta, dhe do të nadojnë, asho si kur se ne e duam atë, nëse vërtet ne jemi të sinqert me të. Mirë po, disa njërës, presin rezultatet e këshilës e tyre me njëherë. Me njëherë, sa po këshilojmë presin, që njerëzit të ndryshojnë në moment. E nëse ndohë që ata të mos reflektojnë ndaj këshilës, këta mendojnë se nuk u bënd dobi këshila këture njerëzve. Këta janë të pandrejshëm. Në fakt, e vërteta e shkri ndryshe. Këta vlezër, do të adinë se zakonisht, njeri u e ka vështirë të ndryshojë gabimin menjëherë. I duhet të lën kohë, këshilloj një herë, dy herë, derisa ta kuptoj gabimin, të reflektoj, të analizoj atë dhe të kthehet tek e vërteta. Kur ta kuptoj vëllaiun se ne e duam atë dhe jemi treguar të, të sinqert me të, atëherë pa dyshim që ai do të na dojë. Ndërsa ofendimi nuk është këshillë. Ofendimi në sy të njerëzve është një sjellje shumë e ulët dhe e shëmtuar. Vllai mund ta qortojë vllain e tij herë pas here, por gjithmonë me butësi dhe dashamirësi. Ndërsa qortimi i shpesh për çdo gabim, të vogël e të madh, është gjeuryr. Është më mirë që më e mira që ta falim vllain ton, mos ia vëmë re gabimin ose qortojmë. Por, nëse e qërtojmë, duhet të e qërtojmë me, me butësi. Nuk duhet të gjurmojmë gjdo rëshqitje e të zbulojmë gjdo të mejtë të ti. Nëse ndodhë që sa herë që të akojmë vlajnë tonë, mikun tonë, e bombardojmë me qërtime, kjo duhet të angushtojë dhe duhet të a paksoj dhe ashurin dhe i nesh, deri sa të vi të qoj nëftohin mes njeri tjetri dhe përfundimisht në ndarje. Këtë nuk e duam. Në këtë mënyrë, ne duke e qërtuar vazhdimisht, të japim ati të kuptojmë, të kuptoj se nuk kemi ndërmën të adurojmë shumë, nuk kemi nerva të adurojmë, dhe se ne vazhdimisht kemi mendim të keqë për te. Në këtë, Nëse vazhdojmë në këtë mënyra të herën, nuk do të gjemë njëri që ta qërtojmë. Nuk do të gjemë njëri që ta shëqërojmë. Nëmbetim i të vetë muarë. Njëri unga vetë natyra e ti eshtë gabimtarë. Përveç të dërguarve të zotit e cilët janë të ruajturë. Fudejnë në jadi Rahimullah thotë, a i cili kërkonë vla pa të meta do të mbetet pa vla. Në fund të fundit po dhe ne vetë nuk jemi të plotë, të kompletuar, dhe ne kemi të meta tona. A të here, përse mos e falim, përse mos e arsvetojmë vlajnë ton, se nëse do të qërtojmë vazhdimisht, a të here, kur nuk do të jemi të qetë, brengë pas brengë e do të kalojmë, dhe asi herë nuk do të qetësohemi. Abdullab në më barëk, Rahimaullah thotë, Nëse një njeri ka më shumë të mira se sa të këqija, atëherë të këqijat nuk i përmenden. Ëh, uh, me këto fjalë çfarë kemi për qëllim të themi? Se kur dominon e mira tek një njeri, ato pak të këqija që ka shkrihen në detin e mirësisë së tij dhe harrohen dhe nuk duhet të përmenden. Dërsa ne së kërkojmë një njerëz të pastër, pa gabime, e pa tëmeta, kurrë nuk do ta gjejmë njëri tillë. E nëse gjejmë njëri i cili ka më shumë të mira se sa të këqija, pikërisht kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe mund të na realizojë qëllimin ton. Këtë rregull që sapo e përmenda e konfirmojnë shumë a ditët profetit sërë laur e sërëm. Dhe një për tyre është a ditët të dërguar të laut sërë laur e sërëm, në të sinin thotë profeti sërë laur e sërëm. Besimtari nuk e uren besimtaren. Nëse nuk i përqenë një anë e sieljes sësaj, pa tjetër që të kajot do të gjej, anë të tjera të sinat do t'i përqenj. Në fakta ditët i saposituar fletë për mardhejt me zburi dhe gru Por, në këtë kontekst adithi është i gjerë dhe bëm fjal për gjitha ta të cilët bashkjetojnë. Ne nuk duhet të zbulojmë anët negativet të shokut ton dhe të arrojmë anët pozitivet ti. Zbulimi i njëtëmete nuk duhet në verboj nga anët pozitivet që a i ka, sëpse kjo e prish e kulibri, kjo e prish peshoren e drejtë dhe gjykimin e paanshëm. Dikush në një moment të vetëm e ngre vllajën e vet në qiell. Dhe pastaj, pasi zemrohet me të, nuk kalon shumë kohë dhe shkel me këmbë e hedh në umner. Për një çast thotë se është njeriu më i mirë nuk ka si ky, dhe në një çast tjetër e vlerëson si njeriu më të keq, edhe pse ai është njëri ti njëri nuk a ndryshuar as pak, përthisht e zemruar me te. Lusim Allahun s.f. që në dhoroj moral të mirë edhe në largohi nga siljet e shëmtuara. Lusim Allahun s.f. që të në forcoj vlazerin mes nesh edhe në bëj vlazer që duhem i përirë të ti o sallallahu ala nëbina Muhammadu ala alihi o sahbihi o sallam e teslimin këthira Derin në një moment, pak më bonë, pas një pauze të shkullëtër, të të vazhdojmë, isha Allahut Aala, pjesën e dytë të këti emisioni. Es-Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Es-Salamu alaikum wa rahmetullahi. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasullillah. Nëndërruar shikuesë, Lezën besimtarë, ndodhë që vlajtë të grindet me vlajnë e ti për të qka fare të voglë, as pak të rëndësishme, dhe pastaj, imbanë më rria ti, jo me ditë e me javë, për me muaj dhe me vite, dërsa i dërguarë Allahutë sërëllahu a reju sërëmë thotë, nuk i lejohet muslimanit që timbaj më rri vlajtë vetë muslimanë më shumë se sa të reditë, Ata takohen për balë me njerë i tjetëri. Kuj i këthen shpinën dhe a i këthen shpinën. Me mirë i këtër dyve është a i i cili e përshëndet i pari me selam. Ndërprerja e ridhjive vlasërore nuk është gjëlektë si që mund të amendojnë disa njëras për kundra zi. është në qështi madhore, është shumë e rezikshme. Ndryshë nuk ka shpjegim tjetër për atë dashkim të madh për të cilin na ka paralajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam për ata njerëz që mbajnë mëri, ata vlerë që i mbajnë mëri njëri tjetrit. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, veprat prezantohen tek Allahu subhanahu wa taala dy ditë në javë, të hënë të enjtë. U falen gjunahet gjithatyre që nuk i kanë bërë shirka Allahut subhanahu wa taala përvesh një personi, i cili imban mëri vlajtëve të vetë. Allahus Pana Otara thot, lerini këta të dy, dhe risa të pajtohen. Prandaj, gjitha të avdhezër që a ngrindur dhe vazhdojnë të imban mëri njëri tjetrit, le të pajtohen sa më parë, para se të shkoj kot mundi për pjekja dhe veprat e mira që ata bëjnë. Kur vllaiun ka bër gabim ndaj nesh, e vjen të na kërkoj falje, duhet ta falim. Ta falim që të na falë Allahu subhanahu teala, sepse Allahu subhanahu teala i do ata që, që ua falin gabimet njerëzve. Po Zoti i Lartë Madhëruar, ua wa, walafina an-nas wallahu wa yuhibbul muhsinin. Dhe ata që ua falin gabimet njerëzve, dhe Allahu i do mëmirët nërsa i dërguarja lau të sërë Allahu ariu se më thodë, qdo biri ademit është gabimtar, pra qdo njeri është gabimtar dhe mëj miri i tyre është aji që kërkon falje. Disa djetarë në mësojnë se njeri ju nuk mund të bëj një jetë normale nëse nuk të regohet ishkujdesur ndaj disa gjerave. Ata që duan të pashdojnë dashurinë dhe afrimitetin me vëllezërit e tyre duhet jeni të shkujdesur dhe të anashkalojnë gabimet e vëllezërve të tyra. Gabimi që bën vllai ju ndaj nesh, të mos jetë shkak për tu ndarë prej tij. Sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk konsiderohet vazhdues i lidhjeve farefisnore ai i cili vizitën e kthen ja kthenë me vizitë pra e viziton njeriu në afërti kur at kur ata e vizitojn apo ai e viziton në të vërtetë vazhdues i lidhjeve të gjakut konsiderohet ai i cili viziton të afërmit e tij edhe pse ata nuk e vizitojn ai që do sinqerisht dik ka mendim të mirë për te për shkak të kësaj dashurie, nuk javere gabimet dhe të metat. E pra letë përpishemi që t'i falim vlazritam, t'u a falim gabimet atyre, nëse duam që të vazhdoj vlazria mes nesh, nëse duam që t'i jemi bashk në këtë bot dhe në botën tjetër. Nëse vlaju nga bon dhe nesh, ne të mos e pasoj me i gabim tjetër, të hakmerim i dajti, dhe gjimë rastin më të volit shumë për të brengosur, sikur se në brengosi. Kjo nuk lejohet, për kundrazi. Ta falim, dhe të tregojim i zemërgjer, dhe nëse e qërtojmë, le të e qërtojmë me butësi. E budheri radiallahu anhu, fani e budardaj radiallahu anhu, thotë, të e qërtojshë blajnë të ndë, është më mirë se sa ta humbasës shate. Po e mbyllë me një shëmbull të lartë, i cili në ngërthe në vetë vete falje dhe urtësi. Zeynul Abidin, i biri Fosenit, ishte duke shkuar në gjami. Dikush një një njërat, e gjenë rrugë dhe ofendonë. Dimët e zeynit që u gjenën aty pranë do një të jepnin një mësim të mirë të arihnin këtë njëri pa edukatë, por zeni i ndali nga këve primë. Mos e prekni, unë um, tha, pastaj i u këthyë e njëriut me sielit shëmtuar këti njëranti dhe i thotë, o njëri, unë jam edhe me i keqë, se sa me ndonë ti. Jam mikesh nga jo që ti përmënde. Unë kam shumë të meta e gabime, që ti nuk i di. Nëse dëshiron, do të ti numëroj. Kënjeri uli kokën dhe i ku i unisë për ti i, i tërpëruar. Zeni nuk u mjaftua me kaqë. Por a i urdhëroj që ti je peshin ati këtij njeriu që u soll kaq keq t'i jepeshin dhe 1000 <coughs> dirham. Komedia vazdoi turpruar rrugën duke thënë dëshmoj se ky është biri. Arabët e përdonin për nipin, se në fakt i bën nipi profeti sa vdashet, dëshmoj se ky është biri i të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E lusë Allahun s'fana vë të ala që të bekoj vlazërin mes neshë. E lusë Allahun s'fana vë të ala që në e lehtësoj për mbushën e dityrimeve që kemi da i vlejërve tanë, e të në largojë nga qdo fjarë dhe vepër që shkak për grindje, për qarje dhe mos marveshje, e që në fund të fundit qonë në prishën e mardënjeve dhe vlazëris mes neshë. Allahu në bashkofë në veprat mira në këtë botë dhe në gjenetin e ti të më rekulluaj shumë në botën bashkë me profetin, sërëllahu, bashkë me profetet e tjerë dhe njërëzit e mirë dhe besimtarët dhe botëshëm të të gjitha kohrave. Allahu së fanë o ta'ala në bashkë kofë të zemrat, një bashkë kofë të zemrat e muslimanve dhe forcovë të lazërinë mes tyre, ozën në falëne, dhe vlezir tanë që ka besuar paranesh, dhe mos lejoj që në zemrat tonë atë futet aspa kureti dhe zili për ata që ka besuar, të lutëm jo Allah, na bashko në të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutem se mallahun subhanahu te ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e përsosura që na bëj për atyre që duhemi për hir të tij e të përfitojmë shpërblimin e tij, atë që na ka premtuar nga goja e dërguar tis sallallahu aleju wasallam. Që të jemi në hije të tij në ditën e kiametit, në atë ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijeve të tij. O Zot na falni. Për ndritan dhe gjithë dhe sëmëtarën dhe dhe jukimit, ose nga dhëromi rësini këtë bot dhe në botën të jitër, dhe nga ruaj nga dëni mizjarët. U sallallahu ala nëbina Muhammad, u ala alihi, u sahbihi, u salamat e sinimën këthira, u alhamdulillahi, u rabbi l'alamin, dhe në misjonin e radhës, assalamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuhu.